بابو در عمل افعال و بیان دع عمل الافعال کی میدان کی كتب. هیچ بن غیری عام و در عمل بردو کند، اسم یوال معروف بیدان که فیل معروف فالاتی باشد یا متعدی کند، فائز را بر رفع کند، سون قام زیبور وزرع بعمرون، و شش اسم را بناسب کند، مخول مظلق، مخول, مخول معروف، مفروضه خاص سمسترا دا خبره ده تکای چې دا غوښتل په بیان دا فعال, فعال, دی دی دا فعال دا عامل او فعال عامل ته دي الګه دایو چې څو را احکام دا باوی چې دي ضروري عامل ده شي او په لخت ده چې هغه نه او بیا افعال فا عمل فلو خشمالی. یو خیلی معلوم دی او بل خیلی شیر مشکولی. خیلی معلوم دا عمل که اغا خیلی معلوم فاکا نازمی بیو کمو تاریو. نازمی اغا خیلی تیجی کنی باید اغا خیلی تیجی دا خیلی فایل باید امامی گی او مو بود دیتر بلکہ متادی نہیں خیر متادی کی توالکی کی چیزات پھر تو قواعد تمام ہیں بلکہ خامخاشہ غاری لکہ خرج از ذیون دا خرج از سیوتے دا وصل تنہا قواعدان تمام ہیں جو او اکلہ ذیون فرہ کو زشت دا اکلہ تے سیتے کہ خامخا یوس پڑوس غاری او او شیخ قواری لگا، بڑا رسو ادا ترحافت دیفعیل بانی تمامی گی و پورا کی گی نو علاقا کده فیل لازمی و که فیل متعدیلی او چی معلومی فیل معلوم او اپنی چویلکی که چیدی فیلش فتح تا سویی لگا بایل برس او فیل مجودیتی که چید فیلش فتح بایل برزیبانی جاکتی تا سوی لو معلوم دا عمرو دې چې دې په اړه څه راغله دي کلاسي حکومتাদি روان او شپه کو سېړه دا د انسابتې کوم چې نو کوم شپه کو سېړه دا یو مقبول بيته یو دا مرقومه مطلق تام مقبول بيته او مقبول معذرهه حاله او کمی څه دینه او کچر تا تافل متعدی دی نو کوم دي تمیا دې څه ورغلا تا دی یو خبر باندې باندې کی کوې څه وای د پاره مسلو مطلب نو مو خپل مصطلح دی د کلمه یا دپل مو خپل مصطلح دپل لزمیدو لپاره کی مقبول الهدی مقبول معبود ای حاج از بدی باند افس متادیقی نه افس تصاحر متادیقی او مقبول است بده متادیق نو دا هر پہل ماذوق شپو سيزونه کنه په دا څه ورته او پهل موطاعی او خوشو مثلا څه ورته یو خوشط او دادی قوم او تلتی شي دې لکه مفردین دې موکربیتو شي ورته الګ ال څه دا دچا عام دې ټول کلی معلوم عالم دې معلوم پای ترقه ور او دیشکو یسمو تا نه صبر گئی او د دې سره سره موطاعی او موکدی تم پیر مَجْہول صَفیله مَذیلہ پیر مَجْہول د لکې کې د پېرې یوڅه پائستانی ته څو موجود دسه پیر چې پائله شي شورګه الانه عربا ورته اولور مَقفور پیهیتا مَقفولهوتا مَقفور حال او سمیس ته دې نو دا اول شنو کله معلوم شو او بچی شې څوره او شپه خصوصو نڅی نه چا او کڅرته د خپل متاديو نو مې نه او بیا دا خپل ویب تسوب ته بل طرف اور کړي او باقی ټول کده شي ورګه راکا نشو وړ مو مویل په تل مو تعادیش کې دا یو تل یا یو مقبول تاعي دومو تعادیشي او دا په تعادیشي به کله دې تعادیشي یو مقبول رکا کله دې تعادیشي وو مقبول نه چې مو تعادیشي وو مقبول نه او کله حساب به او دا 450 یوخت شمته افعال ناقصه افعال ناقصه څومره دی لکه پاډه دا سه عمل کې الکه پای طرف اورږي او مختلف شي شوهږي یا دې چې ودا جمله داخليږي مبتدا او خبر باندې داخليږي مبتدا ته بیا اسم الکی او خبر ته شي ورشي اسم طرف اورږي او خبر ته شي ورته لکه یا ورته افعال مقارنه دی افال نه کاروچی شي افاده ده چې هغه په خپل طرف خبر کړي او خبر ده چې ور کوي نو څه را خبره چې خبر ده را ور دي مې مو دلیل او بل افال مده او زم دي افال مده او زم څه کوي زم چې توګه خپل پای ته مده چې ور کوي راځه او بیا افال تاج افاده عمل صاحبندگی هغه دا وایي طرف اورته او موصوله يا خبرته د دې چې ورته را دا خلاصه ده د عاملو عامله د یادې کې د هل یو تعریف رته تعریف چې را دي مثال په تور باندې دا په معروفه اړ طرف اورته موصول مطلق ته نه شبه کې موصول مطلق ته اتره مقوله دغه تنا سپورتمو په نه د او چا چالتي مقوله بینی چا چالتي مقوله خاص چا چالتي سميت چا چالتي د دې ټول تاریخو نه په فقره کې تا کې انته چار چالتي اړ یو راځي د خپل کار کې دي دائم یو په لم کې سنترله چا را امه او افعال در عامه درتونست افعال عامه خصوص په مسئله دي دغه چې اول معروف اوه صفتی چې دای په لې معروف بيدار کې په معروف وا لازم په شرط یا متضاد اوس صفته خبر باندې چې په لې معروف داغه لازمي او کشش سره کار متضاد پایدا طرفه کوم پایدا متشي ورتي طرفه لکه قامت دېون قام په دې دې چې ته درک پایشه دا زه طرف اجازه ورته درک دری مولا داسې طرف 50 ورکلې تا تا په دې کې کار ما ملي د زیاده کماله دي په کله سمه ده اپا ده املا اپاله املو کی کومه سره بل معلوم دې څه دې معلوم د پایته راپورته وزر اب عمرو ضربه د را پکوش کې څنګه نه عامله لګیله عامله لګیو کې کوم څه نه ده او پاله عامله کوم څه نه ده د پیل معروف څه عامله ده دا یو مثال دی چې په مطلق وځکه چې په دې باندې اخلاب او مذکورون کیږي بغیر د دې چې دا مخې چې په یو کې تر ديوځه مو خپل متذكر کوي چې لکه خامر جهضم قیامت حسان حسان کا حسن ده خامر جهضم قیامت اقامت تر کېدې سره او قیامت دا موپول مطلق شو ده خامده فارا داك يامان مذكو ده منصوب ده که مجدده ده دوال منصوب ده موپول مطلق ده نصب شاور کرده خامده امیل لبشی ده مانوی ده کم کسم لده افالی امیلو که پیل مالو ده ده ترخوا کرده او ده ترخوا کرده یا درابان زرخوا پیز ده درخوا کرده پایل زرخوا کرده دو مفقود پیهرا وایم چا ته نشور کی مفقود پیته دا کسمت یو یوم الجمعہ دا سمط تر کی کی شواکی کی پیلو فائض یو ممرزاب از جمعہ دین زده کرم زده په لکه شو دته پر علاکا سمط له پره او یو مرقوده منشوده سمزور دا منشوده نه څرچار کړی ده سوتو عامه على الحال بعدا عملت وكيف قسمنا ليه اللي معروف وجلست فوقك جلست قام قام زار كف جميل مدار في ليه مدارنا متقابلين موقفيه وكيده تلا بارا جلست مثال النهارده اول مثال ده غير من زمن زمان ده او دايم اوتوماتيك او ده مثال ده لك زق مكانتي صوت ما قول ما هو ده مش سم تم جا از بردو و جباتی جا از جیچے لے کان نا کو اسلامولاتو ہے جا از بردو ترکی بکان از بردو فائل و جباتی در جیچے لے جا موطو ماولے دشاد و دا فردو مرفوض ایت و منصوب ایتی. و الی مرفوض ایتی. دلتران باشاور قردہ. جا ہمین لرسید ایتا مانمی دی. کم کسم ندی. افوال ایتا چون کسم ندی. شبک کسم دا جا کم کسم ندی. کل محروف شاہمد کئی. جو باتی مرفوض ایت و منصوب منصوب ده هغه منصوبه ته ورته کړه ده درجه مووالا سلیم ده ערاب دغه مووالا سلیم کیږي راپې څه دتی سره داونه سويږي دا کله چې د دستوریتاب خاطر مو خپل صوبه منصوبه د چې پاته ورته مو خپل غللې او ځګه شپرل کی شو نه ערاب ته د هغه حالت ذدا منصورت ذدانا فتاور کړه ده دا ابویل ورکړه ای مال دې باه چاروم مقولهورا سلورم قسمت د موکو به مقولهو ته راتوکه لکفونت اکراماً د تهذيب خو تر کیتی چې واه کیږي دې په فائده اکرام د حیثیتاله کا مقوله دې دثاره فارا سليمان او دتواله دونپې اکرامان دا اکرامان محبوب دے منصوب دے کموشو کلے اہاں والے منصوب دے محبوب لہو دتا دے پاناواتی شے ہم تو بائل کمدے دا اکرامان منصوب دے نا ستاوار کھڑا دے پہل دا اکرامان محبوب دے مانگی دے کم قسم لے دے اپالے آمیلو کی پہلے لای طرف اور کې یو څه ګیښونه تدښه ورته زرفتو استادی باندې زرفتو نتا خطو زرپو تادیبن تادیبن منسو کنه چرچا ورکړی را انځر حال سره صبر کې را کې باندې تو دا زه دوم راکمه ستې شیواکي دا په کومه دغه راکمه منڅد څه موشته دا منڅد دوي منڅد نه چرچاوه کوي نه आम्ही لګیده کمانه کړو دپښمه نه معروفه کومشته دا په مهاو در وخت کې نسبته فیصدو په پایل کې به هم وباشو او وخت کې نسبته فیصد 38% پایل څه ونی نو د دې نسبته فیصد 55% څه ونی کله نسبته چې ویلکه نو علاقه چې بیا او کدا د تمیز بیا هغه هیڅ نسبته هم کې نفسنا تاسو د زیتون دانافسان دي چې شونه دا تاسو خوشاله ده زیتنا نفسنا د جهاده نشانه ده دې خپل نفس ته وځي نه دې چې نه دې یاڅ خوشاله تاو د زیتون دې خوشاله ده افغان د جهاده نشانه خوشاله لاهمه دې دې بلاغه یې د لرې چې کی علاقه نه تابنده دون زه پوټاله ده پنه پوټاله علم دین جهات تعالی مر طالبانو پوینځه کا پټي د څه ورته و چې تابنده دون پوټاله ده داز دې وله ختمه نو بیا په دغه تعالی نه پټه ختمې پیدا نو دې بیا پوټاله ده اوس چې تاسو په خلاصو دي کتاب دې په بابو څنګه دې د تاسو په حقونه نو تاسو مې راځه دراشه دې دې اطیږي د سميزه وخت چې د ریسټټ په فل د پایل د سميزه په خبره کې چې کله نسبته فل دی پایست شرې په دې نسبته به عامه د کتابه دې څنګه ښکته ا څه فلم مطالعه کوي نه مو په دې اړه به تاسو څنګه کوڅې ته ورږئ چې په کله کله راځي او نامران زه راځم په دې ځای لا عمره نو دې طرف ورکوړئ او هغه ځای نشه ورکوړئ وين عمل په لازمانه باشه تاسو کوڅه نشه ورکوئ دا نه لازمینه نه وایي ځکه هغه د الچینو د کارونه کوي اوس دې او تاریخ راکړي مثلا داوز شونه کوي دا وایي مقوم مطلق تعقیب کی مقول پیہی چا پہل کی مقول ماحو چا پہل کی خال او سردو مست تعقیب کی نو دی وی اول فائل فائل چا پہل کی موږ په کافيہ کې تاریخو ما اسنے ده الیہی فعل او شبیہ وپوستما علیہی علی جهتی ده فائل تاریخ بودو. دا هر هر پنسټول فایل زه هر غریسم دې ایستناستو دټدو فایل یا دشيبې پېل او د فایل او دشيبې پېل په دبا باندې چې شېویم او په ترڅ کې د قيام د د دې پر أغلې پرځا پوری تر فایله و چې د د خپل تاریخ کړه دې فایل کیپش از خپل فعل به کفر کې دي نه فعل کیسه یا ورنشه او د دې فعل او د شبی په پېل اسناد کې وي تا د فعل چې قائم به دغه فعل تر سره اسمه پوری وافېره باندې نه بلکې قائم نه مننه یا غوور نه او یا اوتاسادر نه مشترک او صادق دي او د دې او معلوم شوې نشته هغه ښه دي دا دي هیڅ همته دا په معلومه ته زدهونه په تاریخ فایل کې د معلوم ده او نسبته تابع شوled لکه څنګه نو او زه کولی فایل ما چې او او دې زرا به نسبته ته څه شوled په سره چې دا زربواله فایل قائمه ده پرچا دغه ما ساتي شو دی دا هم نه یا کو ساتي شو دی یي تعلق را غللې دا نن چې په دا باندې چی قطاری جي قيام فعل تو تاريخي ديسه کې سره قيام فعل برابر ان څنګه ښہور لکه دېون وقف دره دیسه مطلق به انقسم مقول مطلق شامل دي مقول مطلق ده غمستر دي کده واکې شو است د فعل نہ او دا مقول ده هر هغه مصدر دي کده شو است د چانه د فعل د فعل مذکور ترل ده او دا اپیل مذکور په د باندې مستعمل ده د قابلیت د استعمال د ټول نفتابانی یوس باندې د دې چې ورکیږي په ټول وطن په ټول ملک ته هرغه څرګندې چې د واقعي او څر پهل ده دا په معنا د پهل مذکور ترل ده او دا اپیل په ټول مستعمل ده په تابعانه علاقہ دا د مقصد باندې د قابلیت د استعمال د ټول نفتابانی لا تو زربان معنا زربان دا یو مشتار دی دا افیشر د تان او د کومانا د فن مخصوص سره دی ولې زربان کې مو حاجی او پر زرقوط کې چیرې او دا مو شتمل دي دی د خپلې استعمال د ټولې پچاب باندې ځکه معنا په ټول او د اده په مطلق معنا په ظرفتو در برخې د پند سره متناقش وهل و زرفتو کې سوسیال د علاقې لېچې شوهه نسبتي زمانه سم کیږي نسبتي شاکه کیږي وایل سم کیږي او هدف او وهل په پاکستان زمانہ وهل او فعلی وړه پاکستان او ځپن کې چې سیم په هغه سره په فلصول دریسو ده ز دې سره جزو مته کول به او د تعقیبې د استعمال دې په معنا د پېر مشکورته او دې تعفل په سميت د قابلیت د استعمال د ټول او د دې چې د او په دې له هم په وله بیا موږ خو د ټاکلې خل د تعکید په موجدہ حجرہ مال مفهوم دمک مطلق بالیا یعنی حالات فی زیادت او یا خو بدی په مال کی زیادت دی هغه مال چې زیاده ده او یا په او ان کا یک کپ نو ای دلالت کوي دمک ذا نوعا القاري او اذا ذا قاري زي ركه هذا ذا قاري اذا تاكي صفاره لك ضربت ضرب او اذا نوعا ذا قاري لك جلست قصه القاري تكينه سلام فشارته ذا جلسه القاري ده او جلست دين او جلست دين setan وجلسا كن بس اذا ذا قاري على ذلك هذا ذا قاري على ذلك بيال مفهوم اگه کله کله مکه مطلق من غیر او دنه مطلق موته په معادله کیج الهادی بلا تخیجه معنا غبیاضی خداده چې د دې په مسکه په تخیجه غله تخیج او دقاف تر کی او کله به تخیر په جبال ما فاصره الله ان نباثا نو نباثا دا مو مطلقې دا او البته مزیدونه دا او نباثا مصدر او فلبه هم په دې باره باندې مادي سره او په دې باره سره دا که فاو جسمنه هو کی او جسده پاره نو تغیرې او کی پتن دچا نه دي وګړه وموقول مطلقه وقول مطلقه ثانيه دا هرغه هر په پښتو کې جواقې شو ساده شو دي دا واقې شو چې د خپلنا واع اكثر به معناي عام په بشپ او دا مصه په معنا د تر سره علاقه دا په څېر دی لکه تر ختمو ځپان او ځپان وخته او قیامت وخته په کوم کې مومقول فيه دي. بل کومه څه چې څو کې مومقول بي ابا ایسو د ترکی وقع فیه الفعل المذكور جواکشی خو دې کې غفلت من زمان او مکان بیا برابر خبره چې دا زمانه یې لپاره د وقو د فعل مذکورہ او کده مکان لپاره د د فعل په کې دی دا هغه ایثم ده چې دې دلالت کې څخه باندې او کله وروه واقع کېدلو یا خدا دلالت کې په هغه زمانه باندې چې په دغه زمانه کې دا فعل واقع یا دلالت کې په مکان باندې چې په هغه مکان کې رافستې شې ده د سالبه زمان څه کوي لته صلطه یومتمه په روشم یو نه ده دا روشب کله واکې شې مده په د جمعه کې زمانه زمانس او تر په مکان باندې صليتو خلفه کا ماموز او صلیت شارا نو الکه د خلفه کوم لیکن د تلاش کې په مکان دوی په کوم څه تر سمې ده یا موږ وی چې زمان په پېښمه دی او زمان کی څه درته زمان مو په هغه کې چې جنا لکه، زمان مو بامبالي، لکه څو ظاهرا ماروسنی ولا یو ظاهر، دار ثمانه، غیر معینه، او زمان معین دی، لکه څو یو هو جمعي، مکانم څخه په او مکانی معین، الکه مکان مبهم څنګه سمي، لکه جهات استوا عقله صلیتو فوق کا تحت کا ما کا قلب کا یمین کا اشار زمان مکان مو یو مکان معین دلته صلیتو فل دی كنتو تا جمعه یابو زمان مو فهم کی تحقیق کی په مقدار ده صلیتو ظہر نن در کې پی دا هرې نه دته دا ده د چې دا زمان مو وهم د جززه ده تا دپیل او کله دو دپیل مستقلاً دکې کیږي دا دپیل له څه مو تعریفي کې بي ځاد نه پوښتېږي تر څو راځه لکه د جواخل زرفت او ځواب مخون مطلق دی دل چې دتمفون دپیل لا زرفت او مخون تعریفي نتیجې او تعریفي دی ځاد او زمانی معین علي څنګه تم ترتیب کې راځي لکه دا مشابه د تمکان په جغرافی کې علي د زمانو مطلع مقاله موخه تقسیم ده په څو لري څنګه مقاله مو شاغه مو شامل د زمان مو په صرفتیکي دی وه یو زمان مو معين د چاته مشابهت یې نسبتا په سماوی مو ومته یو چې صرف مو دیو ځناست په تیکر کې درنو په انطباق یې سماج و اور اذن هم وذر بكونا ذا قبر تشملا ذل في زمان لك في سوق يوم ثمته او وذر في مكان لك عندما قد جلس عندك استرفاقك انت مفهوم ما هو تعبته على طاهر هذه السبعه التي ذكرت يسن له واو نشادوا ومقامه ذاتله او ارجل بارديتي اذا اسمه صاحب يتمم دربه ترى ذي مصاحب النشاش ترى او ذي مصاحب المصاحب یا او دے مصاحب دے دفائن سرا یا د مصاحب دے دیشار سرا لکا نمو تاکر از بردو این جباسو راب لے یقنی و فورونا علاکہ او دے سر کم مصاحب دے دیشار سرا یا دا منا جی دی کمیس مصاحبت زمانی رئی مصاحبت زمانی دا منا تا زمانہ دا راترلو دے او زمانہ دا فورو جیجے بے لکا یہو دے ندې محفوظه معروضه فارسته حاڅه دماني شرط چې ضمانت دې پېښې لري کا او تېټه که زمونه متحدانه بیا موږ په خپل معوقي کې دلانش تر هغه لته چې اتحادې زمانی مرضی او اتحادې چې مرضی مقرره دا په تو فایل او په خپل ملات کې لږه مدد ته دا کاپا کومه फुले او وځه ته کومه موجوده مدد ته دا پای موجوده موجوده په فول وړ تر مصاحبت کې پېټې تامه یو او دا کومه موجوده اسمیات چې مذکور برخه کې دا به تفصیل صدلونه چې لاوه په معنا د مات سره لګړا از بردو وذاك جوابا قد قال بعضه وذاك قد اي مع الجوابه ومفهومه اشهر في دلالته بالنسبه كي سبب به مذكور बादशाह علاكم مفهوم له غيصم بكيت اذا علت ادعاءه فارا ده ده ياخذ علت غير لك مذكوره او ياخذ علت مؤخر له يعني ده سبب ده فهري مذكوره فارا ضرب متعادبا انه واه ولده وها دا کدا ادا ته falo واه موږ تاسو د ښاد لپاره لیکل پیری مسعود لپاره او یا د چوي استقاص عن الحرب جبنا ځکه نا سلام د جنگ له وجې د او په کې دا دا دا اثر کې د شي شي دا الی غاینه د دې لپاره ځکه نا سلام چې او تختهلو وجه او سبب چی شي ولاکه یا اصول الجفن اذا كان بالذروه برغم غيره راغله هو برغم دا خام کو ورا سبب کو دنه ته له لپاره نو د مخله او د پیل مذکور و یا علت غایبه یا علت چې نه لکه مصيره ده ممه كله اسمیه ميا موږ خبرو په ترتیب د علامه کله چاله د شي شي نه لکه ذريش اصل خبر هذا ذلك ليس شيء يرسل عنده قاعدت فاش او قاعده دي ما خبر هذا الذي يقول ان هذا شيء شيء تماما قد تصدم لوذاك الكلام لا مقدري يا ذكرك لكاءتوك دا چې می زاده دا معنا هدا چې په دکې نڅه الله مقدس دا چې ګورو فاعل وي یعنی د ایفل معلل به او د مفعوله فاعل به وي نو دا چې نقارته دې څو ښه لمځي کایای تراو چې لپاره چې نما کرا غلې نو کده ته اتحاد په فاعل کې نستا نو دغه ځنه ده د علامه ته مقدس شو او درې خبره کې اتحاد زمانی بوم کې اتحاد لکه څنګه وایي لکه ها اه اكرم توکا لیوا دي عام د شپې شید اكرم توکا لیوا دي اپتي ماستای تر کو ورچی کیپا ورچی باندې دې دې سبب دې تصاعده لپاره د پہلو مسکول لپاره لا کای ترمو خپل په اونټوي کرامه فاصله د نومه فاصله د کای کا څه میته او څه دې او وحادثه هر دا کوم کیداهره کې سم دې رات حالت کې تلاشت په واسطه کیږي وو یا په څرګند باندې د تلاشتو څو بیا تا کومه کې پرېوته نو دا کار نه مو کوم سولې دا کار نه تښوي نو دا زیدون دا زید فایل له عقبانه دغه پالیسي خوا کې شوی ده هغه پالیسي خلنه یې خوند مو په ناراضي جراب ته زیدون اومې واهست موجودن حاله کونکي د کیسې د او قلनेश اوکل اکلا ده الحمدو فاعل نام را هم لقی تو دې دن لقی تو دې دن ما ملاقات تو دې سره اراد کې په دی خالق او دې کې جسم په ثکر باندې سور موزه دې دوه کیسه ورکه ور په ثکر باندې سور و یو پر کرم چې اوکل اکلا ملاقات وو نو ده په هم ځای ته فاعل باندې تلالتو او هم په حالت یا ولحالذي الاكثر اوقاته بمعرفه او حال كل حال ومنزله متقدر ترده حال ومنزله خبر ترده او اثر ومنزله في التعريف او اثر خبر في خلال التركيزه نقول ان ذو الحال او حاله نكيروي وقلت لك ذو الحال نكيرو بتقديم حال ذو الحال با اشكاله لقدتي الوجه رايت يا جاءني رجلا راكبا فجاءني راكبا رجلا تضد حاله ايش اله لك نكيره ذو الحال نذو الحال بمختي هو المرهقه تتكل دهال او ذو الحال اا صفه ترتشير التي اجتماع التبعات فصورت انك لك هي تو رجلا راكبا ده هو فتن لك اشاره ذو الراكب موصوف صفه او حال ده جهار مقدم في تو راكب رجلا ده اوطا کا پتاولګه د حیثیتو موخو صفاته د یو دغه کټه تفصیل <سؤال> د شپه موخو باندې ځایزه وحاله هیڅ نه ده تمه سټوشن کې یا برهات وفاعل ما مفروض على زلحال فهذا فاعل ما مفروضة تشوي الزلحال بالتشوي وآل غالباً مع سماشر او زلحال أفشر وفادي في معرفة أو حال لكي روي ولل معرفة ودن ويلا وأقر ما اكتبت أو كتبتت زلحال تشوي لكي روي بها حال مقدم لاران حال مقدم زلزي ولل بي مقدم كي حال بفاق تذا حال وزورها ألت منك دې مشابهت رانه چې موږ نه د تاثر انتبا ته رانه چې د تاثر د تاثر انتبا سره موصوف سي پدې وارنا کله بار ته تاخا حال دارن جدا ان راغبان وحال جلدی حال مفردم راضي او خالصم راجلہ دا جمله اسنه راضي او چېم راضي جمله دا جمله پیله موذاریه مې ور دي او مذموم راضي د ماضی مثبتم راضي نه منګل راځي، مزارم مصطفی امرازی، موداری شیمرازی چې حاجو له اسمع واکې شي راغی چې لا وږدې ده څنګه د یورایز نه وري ځکه چې هغه ټوګملای هي سولت چې ورکه مستقله وي نو دی وجه چې رابطه راځي د تاسو سره د معقم لیس سره راغی او هغه ازمې سپړ راغلی راځل او تر څو علاقه چې سفیده او په او څنګه مې باندې ټپاکو دا دایسته چې په افاده د لیجیستاسو نه او چې په مزارع حال په بغیر داونه حلوا <سؤال> او چې مزارع مزارع نسبته او مزارع منځي او مازي نسبته او مازي مې چې دا حلوا کې دا سره دا راځي چې واو راوړل نه راوړل وړت چې زمين راوړل او نه راوړل چې دا وحاظتنا للتدعك رئيس الأمير وهو راكما قائلت في رفايل الأمير الزلحاظ و حاجية هو مقتداراك من سيغل السيبائل السيبائل سرى رفايل نشيب جميع خبرنا مقتدار الفارج وولي مقتدار سرى خبرنا جميع اسمي خبريا حال واحيكي لتالى فارم نحو ليسوا فارم وثميز بلثميز ثميز شاكري آقا يسمد كيف رفض إبهام كي تميز آقا يسمد كيف رفض ما قبل كيف رفض او د دا د تبيث پر څه سره سره د رفعه د ماه کی د مقرري مقدارینا او قلره د ماه کی د مقرري د مقرري مقرري مقدار د ما راغو مقرري به مساحت باندې ده لې مساحت او د دې عادت کې بهام ده در همان راځي در همان د دې عادت نه بهام چی شي څه لري یعنی د دې څلور ما سره یو کیږي یو کیږي چې دلته آغره کوي چې دې رکا شاته کوي نو دا څور تک د دې نه نه چی کا ایوه هم د لیکو یا غوته نشي چې نه لري کوي د ښه عندي قفيزاني ما سره لته توله په على <القا> کداوله پتا سره چی چي درګه بادام کشي شي ولتي نه او ځو ځو ځو عندي قفيزاني ما سره بوله پي دي لګه دا بوله پي پتا سره چی لور ځن على کدا چی شي دي بادام نو دا قفيزاني کې وهام او لوزن ته کې راځي د وهام چی شي کارګه بس ټول څه هم کلريست يا په مساحت کې موفی سمانی نشته پاسمانتي کی جنته ده لګه خاطر راحت په فاندازې یو اردو می چې نشته ده لګه ده د تشې دي صحابه لګه وې دي نشو کی دا د تمیز راغله ده دا د همر عادت نه فهم لري ته او علاکه هیڅوک دې وځ نه فهم لري که ځکه پیغام کې نه تللی فهم لري ته او خو کې په دې باندې راحتین کې نه ثاني او می شه مثال په توور باندې عالم کم رتي او که زلواني پوشانته دي دي چه به هغه پوشانته دي سبا دوه دنا له کې چه دي کوچتي او او كلا كلا دا کمي درازي رف علي بهام ته د نسبت سره رف علي بهام ته دا کمي دراز په بهام د مدار نه دي او كلا دا رف علي بهام ته نه جانا کي عالم صاحب زيدن صاحب زيدن د ولی خوشاله دې خو دې په د تارا علاکه ختم نه دې ختم کړې یا تاسو چې تاسو خوشاله دې دې خو دې باندې دې څه طاوه دې د روزن خوشاله میدان دې د دې هیڅ څه کې نه دي چې ویل وکړ. 52 جو چې کو دي پدې باندې وا دې کو لویو دې او دا نشته دطاوه چې دې څه څه و دې. او ظالکه ته دې نشته چې چې نه. عام ابراهیم دې. او د روزن څه کړه مده ابراهیم نو پر تا پنځه دې سمې څه نه ورګی دا په امور کې دا څه دې او که د نسکه د مو پر دي م دري نه دي لکه عندي 20 د ما سره شتي تي جه دي راک دره ما نته تره ما تنا په اچا ور ده يا يا ده ته دا ذاته مونږه د زړه نه ورته ور کړل دي دا رښول ور کړل دي او بي ځاله ور راک د کپتان ور کړل دي او ما په قدر استراما ما په سماي یعنی صحابہ تنا سب دا ور کړل راحتم ور کړل جب په پہلا دا ور کړل وتاميذ بیا چې می زاری شمل کې تیرا په دې په حق عدالت ملکه عند یا 11 ماثرا شهور درهم دا کہ رحمت تنا سب دا ور کړل دا لکه 11 یا نو جندا له قائم دي له څن دي کوم ان دي تا خبر او قدم رسوم مبهم مم بهتر کبي و مه ورا تا دې څنګه څنګه صحا ورکړه ده رېزو ورکړه دا دې او درته کورنته سبچا ور کړل دي. خپل ځان او مګر به یې اسماس او پوډیا غوښتل چې په لومړي پایلو کافی شو چې دا پرې پایل ثاني باندې واکې شي ترور باندې اوس ا موږ درخواړې دي چې پایل امر مو کړو دا انګور شپدي باندې دا پور موصحاب تاسو د ما مې چې دباشم تمام شو دې دا چې نو ستخره قبولاله راځي چې یو د ماکینه چې یو دا جمله خپل فایل باندې پروسيډي کیږي او مطلوبو اړتیاو ته ځواب دي نو چې په دغه جمله خپل فایل باندې پروسيډي دا خپل اړتیاو ته ځواب ته فارغلې دي چې موږ تاسو ته ووټه وښيي په چا باندې او تمامو اړتیاو د مطلوب دا موږ ځانګړي وړ نه پوهیږي چې منصوبہ د خپل کوتي this sat